Eta inspiratuada ni bezain bat ostegun e, uritxu untan. Alendoron frantxe-saktore famatuak garauai, garai, abaito, garai hau goiti botatzen du. Berak randu, eh? Garai hau bot, goiti botatzen du eta mundu hau utziko du du gabe. E, B.O.B. guretzat ere dolu gutiola zure partiziarik inalean. Elkarrizketa batean, irurogeita bi urteko aktore oia biziki hilunak eztu da. Bere itzekin segitzeko. Dena faltsua da. Dena faltsutua da. Dena diruaren inguruan da. Ez da gehiago egespeturik ez da gehiago itza emaiten. Biziak ez dit gehiago gauza undirik ekartzen. Dena ezagutu dut. Dena ikusi dut. Ede ho... Ola da, zueburuaz aintxegur zarelarik, alean munduaren ikuspegi bakar bat onartzen edo ikusten duzularik, ikusi nahi duzularik. Moa de lan, l'interviu duz de abi, deitzen da Pari-Matchan eman duen elkarrizketa, bere irorogai urteko ibilbidea aipatzeko. Ibilbide, edera iduriz e, izan duena. Za artiak ez du da usonik, eh? Balio du aipatzea? Katrin Duna, Brigitte Lae, Katrin Mile, Amodioa orkitzeko pixka bat bortxatua, pusatua, izaitak balio duela. Azpimagatu nahi izan duten emazte, hori, akitzen ba, naute, jen yeah, jen, desesperatua nahiz. Bere ziki elkarrizketetan erraten dutenak entzuterakoan, batek erraiten bere senajarekin, etzela berdin inoiz ezkonduko, gizonak ez bazuen pixka bat pusatu edo inahusi. Hm. Berdin buruan, libreago bat zine, ez zinen ez da ezkonduko, nordaki, eta obekibiziko. Edo batek, bortxak eta batean, erraiten emazteak plazera hartzen duela. Oh, minarekin, eh, bortxaturik, baina nori erran nahi zuen, lako zerbait, irugarren batek ere erran du, nahiko zuela, berak, bortxak eta seksual bat, edo bortxak eta baten biktima izan, erakusteko minori gainditzen ahaltzela. Nola erraiten handira horako... Olako, olako sakitz, olako gausak. Are, dün betabesteak ortanbego, zeituztet gehiagoen zu nahi. Den wichtaputz, utz, hutsch, hiratzi apitz, hiratzi apitz, hiratzi apitz. Hitzetaputz. Musika piskabat, etan notik peio durriti suri itza, entzulearen hiritzia denzat, shagaro italdea. emakumea, Ego emakumeak, beldurra obedientziaren aizadak Janzaren alabak, errekin belza, kanpotik da barrutik aiuak Beldurrik abeko emakumeak, beldurra obedientziaren aizadak Janzaren alabak, errekin belza, kanpotik da barrutik aiuak Las mulleres, dezo chamado, do pelu Amado De Igeus De do Mercado Zabos homen De Xaurtiamadu De Igeus De Trampado Mercado Injustizia salaptea Brasil Boari Baitasunaren narratzailea bizitzeko posa errivarrearen eskubidea banestea ikustizia salatea Brasilguari ma baitasunaren narratzailea bizitzeko posa errivarrearen eskubidea banestea Sao Zau de sorte amado da Bahia amado Brasil Zau soños he da Bahia Hau bat hortsi Sonhos, já és o chamado da Bahia ao lado do Brasil. São sonhos, já és da Bahia ao Brasil. Televisão putz, chucha, uts, irati com hipzapitz. Hipz eta putz. Entsura Euskal Rap taldea urkaztuko daukul aster fred beruetek eta um, el aster ere peio durriti gurekin izango da, entzularen iritziaren tartean uh, Bilboko manifestazioari begira jarri nahi izan du asteuntan, larumatean iraganen dena urteroko itzordu hau eta asteuntan hainit uh, zaipatu dira justuki hori lurturik, haur motxiladunak, haur horiek, uh, bezakoa bizkari an asteburutan aita edo ama presondegira bisitattzea joiten direnak eta bekiltroak orenak eta bizi bat azkenen pasatzen dutena ere hortan eta haien itza entzun eta ikusiali izan da ere hasteartz gauean ur handitan eman kizunean hainitz haipatu da eta hainitz ikusia izan dena ere irurogeita mar mila pertsonek soegin dute zuzenean uh, beazkenean kuota biziki azkarra euskal telebistaren uh, ur handitan eman kizunarekin Zunon jaiozinen? Nik Granada, kartzelan Zenbat urte pasazenituen kartzelan? Heru Irurte. Irurte. Hongietorri gaur autobus hartu eta Cádiz alderakoaz. 2000 kilometroko bidaia. Joanda etorri. Bertan bi gurasoak preso dituen ume batik lagunduko diogu bidaian. Izan ere, gari kartzelan jaio zen eta kartzelan bizizant zituen lehen hiru urteak. Now jaio zinela, kontatzen duzu? Bai. Eta, zerresaten izote? Oso errerroa dela. Gariren lekukotasuna, hemen entzuten dugu, hainitza ipatua izan baita dibidez bere kasua, sare sozialetan, eta beraz sustute mankizunaren interesa, hemen ur handitan deitzen dena, Sabiak Amadaria garen mankizune euskal telebistan, eta e, be, ojek ere eraginduena, sarean gehiago edatun nahiarekin ere, azpi tituluak asidira idazten, behidazten, espaniolez eta gian berdinere frantsexez edo inglesez eta piskabat, internetaren erabilera edo interesa baliatu edatzeko ba, egoera hori ere partekatzeko Eta beholako sare batari da biatzen, argian atseman gozue, lotura, dibidez, zokere, gogoa lima duzue, parte hartzea, eta nartian, soegiten alduzue, ere, bideoa, bera, ur handitan, eite beren, nahieran, hor or, behri kusten aldiren, tarte, orta, estreminez, zerten demezala. Laster, fred behuet, gure kilan, bainan lehenik entzulearen, iritzien, peo durruti, zuri. bergion, urte bergion entzulegu ziedi, eta zuek uh, irratia egiten duzuen ekipago soari baitez badakoa baita zurean lana elgarri hitza amiteko uh, bakearen bidea hori baita, elgar uh, aditzea, elgar eskultatzea alpinen ediferantak izan nahizek ere, uh, afirmak ratu nahi nuke ere egun otan, okandogun uh, uh, berri uh, importantaan errezat, baitez Egoaldeko hiru emmaztek heldu den uh, larumateko manifestazioari buruz, hiru emmaztek beraz daitzen dute tenor dira mazte horiek dira bat josa beren senaga uh, galdu zuen etak uh, hilik poliza eskol polizan zen uh, zainzan. Beste bigak beder aitak galdu dituzte Gal paatuak dirokaaturik. Uh, E, hori egitean bi deputatu eta hori alabek deitzen dute beraz erranez ez dela Sofrikariua emendatu behar daitzen duzte beraz elgarrateratzerat herdu den ladamatean hori egitean zaut baitez dela eta maxtista mundu hontan berri zere maztek behar lukete bezka bat erreinu bat atxeki eta egiten dute beharrik beraz e hori uh, gomitari duanen dugu agapostua nahi tasunean eta den edu den arumatean hanit uh, zauride eta aitama uh, presionerek uh, kondizaten kondizoniak legeak emiten ditu emezela eta kutsi dugu uh, eguno otan bakebidea eta galdean biskabat uh, idikitzen ari zela herburua behar duke bai eh, populazoniak, eh, herritarrek eta bai eh, haute txiek dira. Eh, eta hori biduritzen zauku behar eskualdaren elgarretaratzea kasu bat zutamera daren bakitxabere opiniak ukanikan ere, denen honetan. Eta askinik, behar nahi nuke xumeki, irrespedorek ilan, eta daibatekin, nahi nuke orkulu jauna, orkulu jauna da beraz uh, lehen dakariak. Ego aldeko lehen dakaria egumatez uh, etogradin gurek ilan. Eta deidezan ere, erritartxume baten uh, deia da, banan baditu lagunak uh, ipagalde untan ere, behar ba, uh, lagunduko dute ezen zu eta bat uh, atxemiten. Ezen uh, da abakearen urtsua jautsiko beridu izan zauto eskolegian, ez bat dugu denak elgera ditzen eskoeldunen artean. ...bazter da tutzidik. Gude presuek uh, zen gudea baitida, gude herritarra baitida... ...eta alehendak adiek eta autetxiak kodi beharluketeko mreditu... ...iperaldean egintu mezela... ...denen zerbitzuko uh, didela eta nahi ala ez... Uh, ...denak uh, elgarrik ilan behar dugula botia ortadik jali. Hara erreanak eta urte berri hon deneri... ...ezta bai edatuko dugu zujeta hori banan... Uh, Agur denerieta, miresker. Miresker, peyo, duruti, suri enzularen iritsian, inigurkulluk enzutendun aski, zeta putza, enzungudu zure emesua. Segitzat nago orain, gure osteguneko kronikalariarekin, noragoaz, fred beruet, zurekin. Bai, gauk, ordizialderagoaz, Zezura Euskal Rap talearen lehen izkoaren deskugitzera. Zerreltzuten dakaletan! Zezura Euskal Rap! Zerreltzuten dakaletan! Zerreltzuten dakaletan! Zerreltzuten, zerreltzuten dakaletan! Zerreltzuten, zerreltzuten, zerreltzuten Zerretzuten da kaletan, apetetan, ez zure euskal rap Pauzo zure guztura, ritmoa jarraik uzatot gure mundura Artu gara nasa, astu ardurak, inguratu zaitezu gana zesura Pauzo bat arrezatzu zure guztura, ritmoa jarraik uzatot gure mundura Artu gara nasa, astu ardurak, inguratu zaitezu gana zesura Letraztarrak egun erarazi Gezki daudenak aportu eta berriroa zi Zezura Euskal Rap 2018an sortu zuten Aldur Koliaz eta Igor Barreroz eta Ion Menizabal Japlari hordiziarrek Urtebereko irailan Eta lehak Euskal Hip Hop egia elkarteak antolatu txapelketa irabazizuen Horen hildotik dator 2018an zazpian agitaratu duten gure garaia izeneko lehen disko hau Gure karaiatelako altxabezoa, kalean aro berri bata gurekin presoak UPN eta PP kendu paretik, herriara ikitzen, ari den bide berritik Nafarroak eman berri duen pausoan, barzina nora Euskal herrintik anpora Euskaldun ongatik etopadezakuntot, estadia guetatu gure ondora Gure garaia delako, altsa besoa, orainan gogoa, geroan zangoa Gure garaia delako, alde hemen di frankista, falangista kanpora Gure herritik, zesura keztuazten iragana, egunero idaztea da Gure lana, atzo egin zizkibuten zaurien gatik gogortu egin dira Gure sustraiak Gure garaia gelako zutigaztetxeak Beti bizi izan gara amiltegi erthean Mindutako eskuekin gogorrezia Autueko historiko diskonek beideratzi kantu biltzen ditu Gehienik eskola zaharreko rapa da hemen entzun dezakeguna Rapa, raga, arko kantuetan eragin desberdinak sumatzen dira da ere Baina ezpentsa dena maite dutenik Entzun adibidez regetonari eskaini joten kantu hau zesango, irekin beharra zein den. Nik aspaldiegin gara aukera Gotak erreketo ya, alka batu arte Ginkuraia Oste tengo iza ondo azteko Golpeza kanabillen Azkar esnatzeko galtzen dudanean Este modulo tagero estretxinato Berriro galtzeko Soziat alko bika Karleak pirotzeko Motorjea remindarra zua Berpisteko egun aiontzen azten delea Ire gelako Dondartan calle a la nea ne tiens se disangultate que visita familiaan edo lagun artean, disangultate que visita se disangultate que se disangultate que visita se disangultate que visita salisangultate que visita se disangultate que visita salisangultate que visitamos hoy cafe per richarar e hace su carra selecta colectivo a Negorriakottu permimuguruza rapean reriak lubultza lokartzeko Hiz gehienak igor barreroek idatziak ditu. Nagusiki aldaagikatzaileak dira, Menan begibistakoa da umorea ere gustukoa dutela. Hojen adibieo berena da, Eusska eguraldi heguraraldi aldaongari buruzko Euskaregi tropikala bestia. Kantuaz gain, Haurkatzen dizuet, Ruben Sainz lagunak zuzendu bideo iringarria ere begiratzea. Gozatzen ari zarete eta badakigu, baina egur aldira ere tartetxo badekin behar diogu. Atera polarra eta sandaliak, emenda Euskal Herri Tropicala! Gabon Euskal Herria, bihargoizean inparraizeak eun kilometro duko abiadurarekin, temperaturak miluz hori graduzen tirradu eta nahi etxiaraziko ditu. Arratxaldean egoaizean temperaturak igo Eta ostarteak nagusituko bide azeru guztietan Gau ean berriz dekaitz gortitzak ezberodira Ongi etorriak euskal herri tropikalera Uga berria, negoaren hilberria Euriak ingo duenez eskuan betiak erkia Etzazu, erratu, erabakia Hamak esaten dizunean Hapasasen barriko Horten ere ez eukizalantza Uda pasatuko dela bainan Auskalok norantzan Otza egiten badu ere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 Hongi etorriak Euskal Herri tropikalera, batzuetanoz beste bestetan bero, negura dies berdinia egiten du egunero, hau da auk klima mundiala. Gure Euskal Herri tropikala, batzuetanoz beste bestetan bero, negura dies berdinia egiten du egunero, hau da auk klima mundiala. Gure Euskal Herri tropikala. Usoak galdurik da biltz gure inguruan Loreak loratzen Habenduan Uta erabat esnatu denean Berriro negua guzturak gau denean Diskoa, idazabalgo Sound Sound Studioan igabatu dute Arkaitz karraskoren laguntzarekin Zati instrumentalean egokitzaileak aldiz Select Brown, EHDLM eta DJ Akara izan dira Aipatu behar dugu ere, kolaborazio batzu izan dituztela Ala nola, Ibai Lamarca, Mikel Alvarez edo Gatom bergmiotagarena. Musika iztegian, zesura itzak, biegan aldea narteko pausa adierazten du eta kantari edo haize soinu tresna joilean kasuan, agna saartzeko momentua. Etorri zaigu beraz, zesura Euskal japekin pausa bategin eta gozatzeko momentua. Para empezar, lo de protagonista, que sepas que toda mi vida, cuando era de la discoteca no macho falta, venía un programa de televisión como para que me vengan todas, eso para empezar. Una gozate voy a decir, chulito de mierda, chulito de mierda, chulito de mierda, por encanta trabajar en esa cadena, jo, carnesa cadena, jo, carnesa cadena, jo, carnesa cadena, cadena. Estu de sentimenturik eta biotzik baian hori bai Patrikak beterik lako eta buruga beziztunak aurke eten egunerotontakeri berdiña k esaten ordago gastebia televizaurrean azkazala jaten urduri finalean zenietira baziko du aurten zortzak dominal edo titipar ebatek Salbamedelu pantallaian dute fela, egunero kruzifikikatzen dute jendea Egi bakar bat milaage zuren artean, papo beriendatzen duten bitartean. Hortegien partez makillajea urrez kantzita doa soinikotasa Tele5 inplaneeta takoiak zuatera doa itxiiteloiak, Tele5ko fattzenkata da Tele5. Arriba España Tele5, neikoa delaco, quien desatela, gustión urerako Tele5, un sipakean a Monaco, Oberto, partirán, bai Tele5 Naikoa derako, gaixotasuna da gure osasunerako Ez dute kontsientziarik, ezta beharrik Ez dare seguru lan egiteko, gogori Peluk elitik, solari unera Noradoa zorain, erosketak egitera ah. Gogoa neukan, hau otten esateko Baina ez da kinola, ondo ulerteko Ahal eta jende gehiena kontrolatzeko Telezinko sartu zuten, entretzen hitzeko en mazze penaen zunduzu azkena eh? Bakirri nitxoria hil zailo ZEPENA Ezo mentzion kasurik egiten Keaturra nik ezun dut ezekiela egan Batek esan duetzu elakaten Keba eta gaixoak ez da ere kantaten Ez ara geldituko arrazoiarekin via ingo dugu poligrafo arekin Tele5 Fatxen kagea da Tele5 Arriba Espainiak Tele5 Naikoa delako Kendezatela guztion onerako Tele5 Hosi pakean a monaco daude pakean baita 5 ko alerako besotasuna da gure osasunerako, Gizonak desiran, indartsu egoteko, Pastiago saltzen diarrak puzteko, emakumeak berriz gozea, pasaltzen dietan daude eta, handako erakuteko, E Guardialde handalak elkartzen dira, Neskatxoni eta mutil zaniak, kanpottik nolaez modako arropekin, baruti bakarrik tximu batxindakin, eskumaabomina perfumeetaarrila, silikona botox eta milaka krema. Brezka zara, armanita korte imez Zea painak diren, mujeres eta hombres Kolorete pilla, kolorez berdinak Azkaz alfaltsuak eta hile estentsioak Benetako pertsonak izango, te dira Tronak direlako, daunak dira berdinak Tele5, fatxen kapea da Tele5, arriba Espainak Tele5, nahikoa delako Jendertatela guztio non erako Tele5, Huzik parkean, hormona cubo todo te tele 5, me delako de sotas una dak, de osasunerako, tele ko Frantziako eh, konparatzen bagnu hementxe ginuen zesura Euskal rap taldea Fred berhuete aurkezturik mireske er handndu kostegun arte eta laster hitz etaputzen gure gomita Sebas Christi izango da aipatuko dugu Baionako hiriak joen urtean erabaki zuen euskoa onartzea eta erabiltzea ere baian kattrintzeen baiinaako suprefetakori ez du sobera preziaatuuta hasitan eman du herriko etxaen erabakia bi jauzitegi administrazia Buan pauen haipatuko duten gaia, seetaxunak, orta slaster. Mementuz bosterdiak euskaliratietan berriak, zurekin Jojo Bidart. Biara Gatzaldian, aster dute paueko hausitegi administratiboko epailek oloroneko erriak amategiaren estearen kontra pausatu elegitea. Ila bete bat pasada, bayonako zentroko horitabat etorkinek paueko bidea hartu dutenetik, han estira hainongi errezebituak izan eta erran behar da, ango lau abokatuek plenta pausatu dutela etorkin horiek italian bizi izan duten tratamendu jasanezina eta tortura kasuak salatzeko. Ba Seaskako buleguetan sua abiatu da atzo peko gunetik, baina e, e, azterketak eginak izan dira gaur iduri luke iduriluke elektrika, elektrikatik abiatu dela sute hori. Seaskaren susten gatzeko dei bat egiten du bihar etortzerat bai izanen den henden Franzia mailean ekonomiaren azkundea senditzen balimada, zenbakiak ez dira oraino hain baikorra gure eskualdean eta departamenduan langa bezia berriz gora egiten du. Ondorioz, beraz uh, orain hartio, Pirino Atlantikako departamendua hein bat uh, unsa salgatua balimazen, gibelatze bat bada, abenduko zenbaki horiekin. FIPA entzun ikusiko festivala goita mekagarrena abiatuko da laiste, irutan oita hamar errietatik egun bat obra dira kompetizioan jarriko urtarilaren oita irutik oita sortzirat. Paueko lagunt eta maita eskualdunen elkartea berroita hamar urte, nospatzeko ikusgarri bat emanen du Paueko zenitean, bihotza mintza izeneko ikusgarrian irurogoi iruro bat danzari eta e, kantari izanen dira. Eta Egubian gaugrattzean behoa izan beharko da bezien kontra eta nahi luke bere ettukiaa obetu, matsa hogin ondorioz, ikusiko. Egubia eta pilota arazuko jokot kanposaiuko yoko otorduan. Lehenik, erruk bian, federaleko urteko lehen partidak dira, eta Federalbian bian, Azparnek nafarroa du igandean, Jean-Noel Menjou Azparneko presidenta gurekin izanenda. Ondotik pilota eskoska trinketean, frantziako amaturen leiaketan balentria egiten entxeatuko diren hiri irisartarak gurekin itain dira. Finala, jokatuko baitute igande atxaldean, Euskal Herriko esapeldunen kontra, ahmen denek batekoen kontra. Ez utxegin urteuntako lehen jokozkan posaioa haratsuntan zazpiorenetan, errepika ostiralean atxaldeko bostorenetan. Petzero Euskaligatietan Aldiuntako Petzeroa Eta ergan nik bildu utan ez Petzeroa Eta mazuta ezazen inez eta biurgune horretan Marijan lairigoian izagikoa Petzero Euskaligatietan ortsilale zeguerditan laurdenetan Larunbartez goizeko zurseketa goietan Igandez zeguerdia kaintzen Iso emankizunean, ostegun untan, pela azdeitzen dugun unai pela proiektua aipagai. <tose> Bluz Rock taldearen ibilbidea talan aurkeztuko digu kantariak. Ostegunean, ahatxeko bederatzitan, Iso emankizunean. Iso... Euskal preso eta ies aldeko manifestaldia iraganen da larumbatuntan Bill Bonn, Elgarrekin aurrera egiteko prest gaude lelopean, Sigor Garro horreta preso da franziako endre departamentoan, Lander Garro bere aneiaren leku kotasuna hostiraluntako goizbegin. hitzeeta potz, ITZETA hitzeeta hitzeeta potzta hiteta hitzeeta hitzeeta. Genntsazpondu bat egiteko ordua eta sarean begian gai nagusi hezkuntza saililean, iru greba egun eta aste bateko lan sektoreka araba Bizkaia Bizkaiaeta Gipuzkoako hezkuntza publikoan gaur jakin arazi dute hela la eta asteila sindikatuek egin dute dealdia ondoko asterako antolatu asmo dituen negoziazio maietan haien aldakiikapen nahi erantzun ezean egutegi hori eutxiko diotela ohaktarazi diote Eusko jaurlaritzari hau da gaina Berrian baita argian ere haste osoko grebak daitu dituzte eskuntza publikoan. Beraz, hor presioa senditzen da. Berrian bestalde, kultura sailan agusi eta txilardegi bereziki. Txilardegiren omenesko horma edo murua irudia inauguratuko dute. Igan deuntan duan idazlea hil eta sei urtera inauguratuko <gülüyor> Estrenatuko du horma irudia txilardegi udal librutegia eri ekimenak donostian. Antigua ausoko Gaskuina plazan margotu du horma hori Mikel Herrero artistak bideoan nikus gaitu ziena ere berrian. Katalunia ere berrian espetxetik ateratzera bideratutako deklarazioak, hau da Uh, Gorenean deklaratuko dute Sánchezek, Kuisartek eta Fornek ondoko egunetan erabaki dezake beraz epaileak. Espainiako hau zitegi goreneko epaile den Pablo Iliarenaren hainzinean deklaratu dute gaur Jordi Sánchez, saientzeko presidente hoiak, Jordi Kuisart, omniumenekoak eta Joakim Form generalitateko barne koncilari hoiak giltzapean dira hiruak preso eta handik atelatzeko saioan egindako deklarazioak izan dira argi eta garbi. Eta bestalde, preserbatiboak ere berrian gainagusietan, preserbatibo makinak donostiako kulturguneetan donostiako erikoetxak berrogei makina berri ezariko ditu, hogeita sei eraikin publikoetan espaloia eta oinezkoen bideak inbaditu gabe iduriz. Eta Katalonia Aipagaiere argian eta elkarrizketa batekin, Gabriela Serra, KUP Zezeko Diputatu Oiharekin egindute elkarrizketa. Zerua eskuekin ukitzen haritu gira eta azkenean zerua gainera erori zaigu. 2012ko irailaren hogeita zazpian, KUP Zezeko lege biltzarkide zuten, Gabriela Serra horreina ordurarte instituzioak etzioten ilusio berezirik sortzen, baina KUP gaintzak erakarri zuen espaita gainontzeko alderdiak bezalakoa eskerreko amalgama gisa definitzen du hortaz eta Katalunian gertatzen denaz elkarrizketa beraz ir mamitsua irakorgai argian Eta bertsolaritza sailean eta bideo bat, Aitor Mendiluzeri kasleek egindako omenaldi beroa ikusten alduzue argian. Aitor Mendiluze bertxolaria donostiako asular Liseora lanera. Itzuli denean bere ikaslen omenaldia jasodu euskal herriko bertsoarien txapelketan bigarren izan ondotik, bideoa ikus gai argian, eta handia filma hilabete untan proiektatuko dute ipar euskal herriko zinema geletan. Daki zuen bezala, gukere berrietan haipatu baitugu eta funtsian argiak euskal irratien gaia hemen berriz hartzen baitu. Argiak usu, hola? Euskal le da bide eta arkoak ere biltzen ditu bere webgunean ala deneri, e erakusleio bat lehiobat eskainiz ere webgunearen bidez. Kaseta puntu eusen Baionako Eriko Etxeak Euskoekin ordeintzearen kontra jodu su prefetak. Hau titulu nagusi eta justuki biminutaren buruan gure gomitarekin ere Sebas Kristi Euskal Monetako lehen dakariarekin haipatzeko duguna, ordainketak Euskoetan egin alizaiteko Bayonako Eriko Etxeak itzahmen bat izenpetu zuen Euskal Moneta elkartearekin, baina su prefetaren aburuz deliberoak ez du legea errespetatzen. Bestalde kasetan, hogeita hee zorzie etorkinek salalakketa bat aurkeztu dute Italian jasandako jatu txen gatik. Oain aipattzen en bezala berietan baionan ziren eta gellozeko agera zentroan diren hoita heme zorzie etorkinek xalaketa aurkeztu dute pauen egun. Bilbo larun batean esperantzak jo dezala edoi harttzuna auukan dean da media bazken titulua uh, larun bateko manifari begirain bat elkar ere proposatzen dituzte hae muguruza joso Muguruzaren uh, aabaren hitzaak eta elkaizketa beraz galek hil zuen josu muguruzarari buruz eta josa ere Joseba goiko, goiko etxea zenaren maztea edo a arguna, funtsean, etaren biktima izan zenaren elkarrizketa media bazken. Eta mauleko erikoa gianzak ere agerria hotela eta espartinak aipagai media bazken. Eta zidustekin bukatzeko bideko gain nagusitan, Gizonek emateak baino gaizkiago gidatzen ote dute hau da titulua zui duezten interesa bainozue makizuezzerregin. Hammak minutureen buruan gurekin izango da aldiz ostegunero bezala mailaburuaga kantuz kantu aipatzeko berak ere bi urtean bere esagera egiten baitu usaaiako itzordua manten duuz biak lauetan baiina gomita astero aldatzen baita hamarbinturen buruan, xalatuko doko nor izango den biar berekin anartean, itzemamezala gorego mitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskal irratietan. Euskoa, Euskal Moneta, Baionako hiriko etxea eta suprefeta aipatuko ditugu Baionako herriak joen urtean erabakizuen, Euskoa onartzea baita erabiltzea ere baina Katrin zego Baionako suprefetak hauzitan eman du Baionako herriko etxearen erabakia, Paueko auzitegi administratiboan bihar beraz egginenenda uh, aususia gurekin Eusko, Euskal Monako lehendakaria Sebas Kriia Tsaldena. Atzaldean. Su prefetaren arabera beraz, debe da lekuko bat erabiltzea finantza publikoetan. Zer dio Euskok hortaz? Guk diogu lehenik eh, zinez posten girela baianako egikoetxeak aktu zuen erabakiarekin joan denuzta ilan. Eta horritarazten dut eh, kontsihilu osoak emboskatu zuela delibero genaldein. Beraz eh, sup prefettak eta prefetak onartzen ezutena, da, eh, etxeak, eh, egiteko, eh, ez zuten da da herikoetxeak euskoa erabiltzea ordaketen egitekoagatzeko. ez dara zurik euskoa adibidez pisina edo mediatekan onartzeko mainan erikoetxeak pagatzeko tokiko moneta batekin hori ez dute onartzen Eta, eta guri ustez, eta bai honatko ustez, hori e, legeak hori posible egiten du, eta hortan da desatoztasuna. Mm. Uh, ala ere hor, uh, diustuki berak kode batzu, do lege berezi batzu, aipatzen ditu, baina horiek? Bai, bai? bai eh? Eh, beraz, eh, hor bat bi bi, bi, bi teksto edo bi, eh, bai, bi gauza, eh, pixka bat bat bestearen kontradioetan direnak gauk, ko lege batek erraititen du heriko eh, batek eh, erabiltzen hal dituen eh, ordainketa tresnak bidela kod moneterefinan legian diren guziak. Baina eta ez ditu ez in diren erraititen du hori eh, konre finanziziourtan diren guziak erabiltzen alhal dira. Eta ondotik eh, atera eh, dekretu bekretu bat, eh, baten, dekret applikazio esplikatzen eh, duna konkretuki lege hori nola aplikatu behar den. Eta dekxitu hortanzergendaatu zituzten beraz beti bi eta ham amabian orduan e, kodmoetege kod finanzio hortan ziren e, ordainkeeta tresnagusiak eta auurtan tokikomunetak ez dira gertzen, orduan ez ziren elegian e, ezagutuak. Eta bere geroztiken bi mila eta ha lauean e, Tokikomunetak sartu e, dira kot monetetege finanzie delakoan beraz e, guk diogu eta eik kontsiak ere Legeak legea egiten baitu eh komunetak finantzi gusiko tresna gusiak eta gusiak eta gusiak eta gusiak eta gusiak eta gusiak eta gusiak eta Hortan da gusiak eta gusiak eta gusiak aktualizatze gusiak eta Legea bera zaldatu behar, baina eh, dekretu hori, dekretu aplikazioa hori da bai eguneratu behar, hori behar eguneratu eran Hala, le, legearen espiritua eh, errespetatzeko, gure ustez, eh, dekretua eguneratu behar da, ohai gerostik eh, agertu diren tresda eh, berrien zerrendatzeko. Eh, Erra nahi du, biarko hauziali begira, etzaretela soberak ezkatuak? Uh, biarko, bon, bat idat bi, bi prozedura horren, oh, mm -hmm. biark da jeserreada gezerre, gezerre, zertuko biark, jen ahi baita uh, deliberoa erren blokatzeko galdera prezetak egin duena, mm -hmm. eta ondotik gero eh, aipatuko da, bigarren uh, prozedura bat bada uh, zinez, jen uh, uh, kasuaren uh, mamia zertzeko, mm -hmm. uh, Ez girak kekatuak gero ez ez da intztik irabazia bestenez hori denatzen pasatuko mainan badakigu gure gure eta ekiikotxearen posizioa ere azkark direla eta eta gure ustez dena den doenjan historiaren zenttzua gure alde da eta eta noiz deiit gauza hori aldatu beharko da dena den janziane mm. Uh, orduan uh, Prozedura hori Su prefetak uh, blokeatzen Nahi hori Eta azkenen ortik sortzenen hauzia Onuragari zaiten da uh, Euskal monetarentzat? zat uh, Hala izanen da Eriko etxak eh, ida bazten baken badu bai, Eta eta orduan uh, Euskal monetarentzat eta bon, Euskal monetaren uh, Zinez berri ona izanen da Baina berri ona izanen da Ere frantzian diren uh, tukiko moneta zientzat Zenta Lehen aldia da, olako erabaki bat aktuen duela etxe batek, eta beraz lehen aldia da, auzitegi batean aintzinean aztertuko dela olako galdera bat eta eta deliberoa gero dener aplikatuko da. Mm. Baianako heriko etxaaren sede uh, ordonan zaintzen uh, gutailan or, erabaki hartu zutelarik Euskal monetaren uh, onartzea uh, saietan sartzen zen bereiki. Bai, e, gauza bereiki aipatzen ziren lehena da Euskoa onartzea tukiko zerbitzu publiko batzuetan, e, igerileueetan eta mediatekan, eta eta hori jadanik horrekin ez hori arrazorik ori Hona aktuala frantzian eta beste eta hemen ere adibidez ustaritzek bozgatu zuen. Eta bi gerren gauza da, e, Euskoa erabiltzea horreinketa bat zuen egiteko, beraz izaiten alda, enpresabati faktura baten pagatzeko, elkarte bati dirula guntza bat emaiteko edo dirula guntzaren parte bat, autetxi bati bere sariaren saria ere euskotan emaiteko edo parte bat, eta hauttetsi batzuek galegin zuten orduan Eutaillan boskatuuzelarik ejan zuten eggo na egin nuke Euskotan ukaitea gute sariaren parte bat adibidez, adibidez,la sorriek adibide batzu, eskuaren erabiltzeko orge inketen egiteko. Um, Jean René Txigarai, bai anako usapesak, bera ere abokatua dena, eh, lambidez, errandu eh, azkenan su prefeturaren autua hor, eh, eta bera es frances gobernuaren azkenan, eh, frances gobernuaren hor baita, auto Jacobino bat eta politikoa zela, zuek ere hola ikusten duzu hor? ez dakit nola kalifikatua behar den, bainan eh, bai Jacobinoa ustudut baiet, zentazinez eh, Uh, da eh, no legan, ez da onartzenlukgaldeetan uh, sotzenald diren uh, toki komunetak badirax uh, bat to, toki gusietan frantzian eta tresnak dira tokiko ongarapena sutatzeko uh, ez dute ez dute republika landegian emaiten baina frantziaak ditko takite beagera uh, batzu ez dute uste biziki maite or ezdaki tokiko gauzako ez dituzte behar daubera preziatzen Ene ustez, e, bai, hok, e, biskabat, e, gibiledat so egoitea e, biskabat, eta bukaeran hori dena onaktuko delarik eta noiz behitet ginen da, e, zinez honura gari izanen da, benentzat. Biar, eran bezala, paueko usitegian ministratiboan, baionako erikoetxaren erabakiaren esestatzea, aztertuko da, eran nahi du, bihar erabakitzen alduela, usitegiak erikoetxaren erabakia oztopatzea? Biar, bon, ez dugu bihar bihar da lehen ausia, ez da bihar judiak ez du erantzuna emanen, Uh -huh. Beraz ez dugu bihar diakinen zer den erabakia. Bihar aztertzen da, eh, GZG, betzen dena, eren nahi baita prefetako galdi egiten du eh, justizian eh, plenta diarri du, hori eh, besti procedura bat eta demora berian GZG bat pausatu du galdi egiteko segidan blokatzea bayonak hartu erabakia. Beraz bi, denaden bi prozedura bat dira hor, eta bihar GZG hori da aztertzen. Uh -huh. Beraz, ez da, da segitantzien katuko. Mm. Eta bigarren etapa beraz, noiz izanen den? Eh, ez dut eh, ez dut datarik ezagutzen. Mm. Unxa, erramezala beraz, uh, bi jarko gaiari begira jari eh? baionako erriak, uh, joan den Uztailan erabaki zuen Euskoa unartzea, erabiltzea, eta uh, su prefetak beraz erabaki horren kontra jo baitu Eusko monetako Sebas Kristi, lehen dakari hemen girekin ginuen, mileskaren. Mileskaren zuheri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin euskal irratietan. Eta hitz eta putz emankizunan segitzen dugu. Kantuz, kantu, emankizunarekin zurekin maia muruaga. Arratxaldeon? Arratxaldeon, arantxa, eta urte berrian. Urte berrian, eta hori zira espresuki ustaritzera, hori nire gaiteraz. Urte ospatzeko. Eta karritu zu txokolateak? Ez, uste nuen zukekarri batzen dituela. Habe, nik karritutela hankidei, baina zu normalki, endaiatik, antxetatik eta hirik. Olako azara, eh? Ez, gira. Hula da ez, egiten, makizu? Giraze, gure irratian. <risa> ez, ez, ez txokolatea maite baituko, regatik. Mm. Bo, ez da grave, onartzen zaituko ala ere, eta plazerez gainera. Poztenaiz, poztenaiz. Zer prestatu da okuzu, edo nor izango da, biharko gomita lehen saion entzat, orte berri honen, lehen saion entzat? Ba, bertxolari bat, eta artista bat izango da, John Martin, eh, kantuz-kanto mankizuneko gombidatua, beira taldea sortu baitzuan orain urte batzuk, Barik eta beresi bategin eginez, eh, bertsoa eta musika uztartuz eh, abiatu zuten ibilbidea taldean eta orain 3. diska dakarkigute brailean izeneko lana eta Artara baberak kontatuko dugu diskaren ondik norakoa eta beraien ibilbidearen nolakoa izan den ez, has ta penetikona. Mm. Badira beste adibide batzu bertzo laribatzuk gero taldean musikan eh, ba la, duten charta dutena eski bertsolaritza ez Bai, badira bertsolari batzuk hor eh, rap-talde. Bizio! Bizio! Da bai! Zitzen, ratazzen, <laughs> Baina bertsoa eta musika uztartzerena soilik eh. gogoan nuen adiez guta-gutarrak uh, taldeari A ah, bai, bai, egiak, egiak, egiak, bai. egiak Alaxe, beraz uh, taldea entzuteko parada ekin ezagutza egiteko John Martinekin, bertsotan segitzen duala ere edo. bai, bai, bai behidarekin agurtzen gira beraz? Horira. <laughs> Biagatxaldeko Bi Bi lauetan kantuzkantu eta larun batean bostetan, bai? Zuntxa, itztaputzen ondotik. Zanuntxa, batik? Zanuntxa, gara arte. Errizarrura bizirauteko Zitekenik bortitzen zen Mapa munditan kolore gabe Baztertuta gelditzen zen Goizero sortu, gauero lertu Ta goizero berritzen zen Gerrizarrura mapamundiko Tolestura sentitzen zen. ulertzen zen eta bakea borrota baitzen bere ala baztertzen zen guzela aitan bomba bat eta beste bat lertzen zen bainetarteka lokatz artean Shabaita gerzen zen ziriki biltzen zen trumo eta ondoren nazio bat iziltzen zen erodamuak eta mamuak bere baitara biltzen zen errizarrartan hiltzen zuena Hiltzen zuena hiltzen zen taldea entzuten ginuen emantxe kantuz kantu emankizunean biak jamaia murua dena jakingo duzu taldeaz. Errugbia eta pilota haratsuntako jokotkamposaioko otor duan Lehenik Errugbian federaleko urteko lehen partidak dira eta federalbian Azparnek nafarroa errezibitzen du igandean Jean Noel Menzu Azparneko presidenta gurekin izanen da Ondotik pilota eskoska trinketean, frantziako amaturen lehiaketan balentria egiten entxiatuko diren irisartarak gurekin itain dira. Finala, jokatuko baitute igande atxaldean, Euskal Herriko esapeldunen kontra, ahmen denek batekuen kontra. Ez utxegin urteuntako lehen jokozkan posaioa haratsuntan zazpiorenetan, errepika ostiralean atxaldeko bostorenetan. Show! Iso emankizunean, ostegun untan, pela azdeitzen dugun unai pela proiektua aipagai. <tose> Bluzrok taliaren ibilbidea eta lehan aurkeztuko digu kantariak. Ostegunean, ahatzeko bederatzitan, iso emankizunean. Iso! Eta horrekin agurtzen zaituztet, nzuleak bihar hitz eta putzik ez, hitzordua hasteuntako bildumaren zat, larumatean atxaldeko lauetan eta igandean eguerditan, han beti euskalihatiak eh, puntu eusen hatxamaiten alduzue, dena hasteuntakoa behintzat eta bestietakoa bestietakoa bestietakoa. Txiek, bestietako. euskalihatietan!